Tudományhangjai hangjai a kosut rádióban. Ritkán fürdöttem, kivált hideg vízben. Lábamat két hétben, néha minden héten mosattam. Számat reggel, ebéd és vacsora után mindenkor. És gyengén a szememet is hideg vízzel mostam. Kezemet gyakran, de az orcámat, ha csak valami por, sár vagy valami gaz nem érte, sohasem mostam. Ha nem az borbély amikor hetenként a szakállamat borotváltam. A fejemet van 25 esztendeje, hogy meg nem most. Betlen Gábor tisztálkodási szokásai ma megdöbbentőnek tűnnek, de a 16.-17. században ezek az alkalmak egy fejedelemhez méltó ápoltságot biztosítottak. Mára a kép nemhogy árnyaltabb, de millió szivárvány színpompájában úszik. Evidens a napi zuhanyzás, két-háromszori fogmosás, a testápolás, a személyes higiénia. És mindezeken túl fertőtlenítők, levegőszűrők, víztisztító berendezések, garmadája áll rendelkezésünkre azt sugalva, mindennek makulátlanul tisztának kell lennie már-már a sterilitás határát súrolva. Köszöntjönöket a szerkesztő kisrita! Mai műsorunkban a baktériumok elleni sokszor felelőtlen küzdelmünkkel foglalkozunk. De először is pillantsunk vissza a sötét, és nem mellesleg koszos középkor világába, amikor még minden más, hogy volt. A vízzel való érintkezés nem volt mindenkorban ajánlott, sőt, az egészség megőrzésének egy módja volt az attól való tartózkodás. Még az arisztokraták körében is minimális volt a vízhasználat, ám annál több parfüm kellett a szagok elfedésére. Egy 15. század közepén kiadott viselkedési és illemszabály szerint a kéz és az arc tisztántartása volt a fontos, valamint az, idézem, értsd meg, hogy illetlen és udvarjatlan a fejedet vakarni az asztalnál, hogy eltávolítsd a nyakadból a bolhákat. Vakarni vagy nyomkodni a rühes vagy más élős kínzott testrészedet. Bár azt nem írták a korabeli illemkódexek, hogy mit kell tennie annak, akinek nagyon viszket a több száz évig szinte változatlan maradt a tisztaságról alkotott kép. A 19. századtól a tudomány is bekapcsolódott a maga érveivel, és lassan a tisztaságra való törekvés már nem csak a látszat kedvéért, hanem az egészség az életerő céljából is fontos lett. Persze időbe telt rájönni, hogy milyen összefüggések vannak az elhanyagolt, ápolatlan test és a betegségek fertőzések terjedése között, de megtörtént. Kristóf Katalin bakteriológust hallják. A mikrobiológiának a története borzasztóra régen kezdődött, tehát mindig is izgatta az embereket az, hogy most a betegségek honnan jönnek, miért alakulnak ki a járványok, és nagyon érdekes, hogy már az 1500 es években frakasztó feltételezte azt, hogy kell valamilyen élő ragályanyagnak létezni ahhoz, hogy ezek a betegségek létrejöhessenek. De ugye tudjuk azt, hogy az igazán fantasztikus nagy felfedezés a mikrobiológiában akkor indulhatott el, amikor Lőven felfedezte a mikroszkópot, és utána mindent megpróbált nézni, és álmak, és csodálattal vizsgálgatta akár a nyálát, hogy milyen kis mozgó lényeket lehet ott találni, Tehát ez egy fantasztikusan nagy felfedezés volt. De hát még nagyon messze voltunk attól, hogy akkor igazán az egyes betegségeket, esetlegesen a korokozóikat össze kötni. És akkor utána a 19. századnak a közepén Snow volt az, aki a londoni kolerának az idején már egyértelműen azt mondta, hogy ez valamilyen úton, módon a szennyezett ivóvíznek a segítségével történhet. És uh, utána ugye nem mehetünk elszemelve neve mellett sem, akit azzal, hogy bevezette a klormeszes kézmosást, ezzel ugye nagyon sok édesanyja életét megmentette, de, de nagyon érdekes, hogy fogalma sem volt, hogy igazán mi volt a kórokozó. Hogy nem szabad elmenni liszter neve mellett sem, akit az aszepsis atyának szoktunk nevezni, tehát ő rájött arra, hogy a műtét utáni sebfertőzéseket meg lehetne próbálni megelőzni, és ugye a karbósavas sprézése gyakorlatilag nagyon sok betegnek az életét meg tudta menteni. De azért Pasteur volt, akit a mikrobiológia megalapítójának tudunk akár nevezni. Mert nagyon érdekes, hogy ő például a szülős gazdáknak a kérésére végezte az első kísérleteit arról, hogy mi okozza a bornak a megsavanyodását, de ő egyértelműen igazolta azt, hogy ezt baktériumok és gombák okozzák. Tehát itt már egy egyértelmű összefüggés lehetett valami folyamat és a mikrobák között létrehozni. És akkor utána a következő nagy híres mikrobiológus Robert Koch volt, aki 1876-ban egy állati korság a lépfenét vizsgálta és a lépfene kórokozó baktériumát tudta azonosítani és sikerült felállítani az úgynevezett híres postulátumait, tehát amivel egyértelműen igazolta azt, hogy létezik egy korkét Ebből lehetett izolálni egy adott kórokozót, akit jól lehetett definiálni, és hogyha ezt az egy adott kórokozót egy egészséges állatba bejuttatta, abban az állatban ugyanazokat a tüneteket, tehát ugyanazt a betegséget tudta létrehozni, és utána ebből az állatból, a jellegzetes elváltozásokból, ugyanúgy vissza visszatudta igazolni ennek a kórokozónak a jelenlétét. És ez ugye egy fantasztikus felfedezés volt, hiszen egyértelműen igazolható volt az, hogy egy adott kórokozó egy adott kép kialakulásáért felelős. És onnantól kezdve nagyon sok kutató foglalkozott ezzel, hogy egy adott kép Hátterében megtalálja az adott kórokozót, például 1874-ben Hansen a lepra kórokozóját felfedezte, 1879-ben Neisser a gonoreának a kórokozóját, 1882-ben kokta a TBC-nek a kórokozóját, és egy évvel később pedig a kolerának a kórokozóját, és Koch nevéhez tudjuk kötni. Vagy később Löfler felfedezte a torokgyék, a diftériának a kórokozóját. De a végsőnek hitt diadalt Alexander Fleming aratta az első antibiotikum a penicillin feltalálásával. Erről így írt 1945-ben. Azzal vádoltak, hogy én találtam fel a penicilint. A penicilint senki nem találhatta fel, mert végtelen idők előtt a természet és egy bizonyos penész már előállította. Nem, én nem találtam fel a penicilin alapanyagát, csupán felhívtam rá az emberek figyelmét, és nevet adtam neki. Majd maga Fleming azonnal cáfolni is igyekezte az antibiotikumot körülvevő indokolatlan hurrá optimizmust. Sosem mondtam, hogy a penicilin mindent meggyógyít, csupán az újságok firkálták ezt. Bizonyos betegségeknél rendkívüli hatása van, másoknál viszont semmi. Ez a körülmény nehézé teszi az orvos helyzetét. Nem kétséges, hogy jobban szeretne olyan kémiai anyagot, amelyet minden fertőzés ellen használhatna. Mivel azonban ez lehetetlen, nem szabad sem a maga, sem a betege idejét arra vesztegetni, hogy alkalmatlan gyógyszert használjon alkalmatlan mikrobák ellen. Ebből az következik, hogy ezentúl minden orvosnak többet kell foglalkoznia a bakteriológiával, mint a múltban. 70 év elteltével azonban már nem csak az orvosok, de az átlagemberek is egyre több időt áldoznak és figyelmet fordítanak a mikróbák elleni küzdelemre. Megelőzni szeretnénk, ezért lelkesen takarítunk, sikálunk, fertőtlenítünk, hogyha csak lehetséges, a létező legtöbb baktériumot elpusztítsuk. Kristóf Katalint arról kérdeztem, egyáltalán ismerjük-e a világ összes baktériumát? Ismerjük-e vélt vagy valós ellenségeinket? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. A mikrobiológusok mindenféle egyéb szakmaképviselőivel együtt az elmúlt években a különféle technikai újításoknak köszönhetően azt figyelték meg, hogy a világunk, a környezetben lévő mikrobák világa és az emberben lévő mikrobák világa az sokkal összetettebb, mint amit valaha gondoltunk volna. Tehát borzasztóan távol vagyunk már a kohpostulátumoktól például, amik arra vonatkoztak, hogy van egy adott fertőzéses kor ebből izoláljuk, szintenyészetben az adott kórokozót azt utána tudjuk azonosítani és gyakorlatilag bizonyítjuk, hogy ő annak a kórképnek az eredete, és természetesen utána nekünk ez ellen, a mikroba ellen kell valamit tennünk. Ez nagyon hamar megdőlt. A tenyésztések után az újabb egyéb technikák bevezetésével kiderült, hogy számtalan olyan mikroba is van a világban, amelyek abszolút nem tenyészthetők, tehát ezekkel a módszerekkel nem vizsgálhatók. Napjainkban ott tartunk, hogy a különféle genetikai vizsgálatokkal, genomikai vizsgálatokkal gyakorlatilag egy felbecsülhetetlen tágasságú térbe kerültünk. Most próbáljuk megismerni azt, hogy tulajdonképpen kik is vannak körülöttünk, és ami talán még izgalmasabb, hogy kik is vannak, bennünk. Tehát a mikrobióta, a világa az egy fantasztikusan izgalmas terület. Hogyha gyakorlatilag megnézzük például azt, hogy sejtre és típusra tekintve az emberi és a bennünk lévő öss-különböző összkülönböző világát, hogyha összehasonlítjuk, akkor ők sokkal többen vannak, nem csak darabszámra, hanem típusra is. Mondhatjuk azt is, hogy akkor kis is kiben, hiszen gyakorlatilag ők vannak többen, és az emberi sejtek a mindenféle fantasztikus kapcsolat vannak kisebbségben. Nagyságrendileg miről lehet beszélni? Milliós nagyságrendről? Milliárd? Milliárdos, milliárdos nagyságrendről beszélünk. Akkor a milliárd az rám is monatkozik egyetként? Igen, természetesen. Hű. Tehát akkor én magam és minden egyes ember, és hogyha a 7 milliárdot felszorozzuk több milliárdal, akkor tényleg nagyon-nagyon sokan vagyunk, és még csak emberekről és mikróbákról beszélgetünk. Most erre az összetett bennünk és a felületeinken lévő mikrobiális világra óriási szükségünk van. Az ember a megszületésétől kezdve, a genetikájától, a nemétől függően, hogy férfiről vagy nőről van szó, hogy hogyan táplálkozik anyateljel, vagy valamilyen más táplálékkal, hogy utána milyen táplálkozási szokásokat vesz föl, utána milyen lesz az egyéb befolyásoló tényező fizikai aktivitástól kezdve a földrajzi tényezőket. Mindig befolyásoló szerepe van arra, hogy hogyan alakul ki, ez az egyedi emberre jellemző mikrobiális világ, és erre a mikrobiális világra óriási szükségünk van, hiszen ma már feltérképezésre kerülnek olyan kapcsolatok, amik kimutatják azt, hogy akár az immunrendszerünk fejlődéséhez borzasztóan fontosak, emellett a különféle hormonok termelődéséhez szükségünk van ezekre a mikrobákra. ezek a különféle hormonok pedig ilyen bonyolult apró szabályozó rendszereken keresztül akár az agy tevékenységét is befolyásolhatják. Mind-mind arra utal, hogy ez egy borzasztóan komplex rendszer, ami jellemző az adott emberre, szüksége van az adott embernek arra, hogy egészségesen tudjon élni. Hol keresek én magamon jó bacit? Vagy honnan tudom, hogy most jól vagyok, jól működöm? Mindenhol kell keresni a jó baktériumokat, tehát gyakorlatilag az összes felületünkön, tehát a bőrnek a felületén, a nyálka hártyáinkon, vagy hogyha az egyéb területeket nézzük, például a szájüreget, de az igazán legizgalmasabb, vagy legdiverzebb terület, az gyakorlatilag a béltraktus. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még az úgynevezett gold standardünk a tenyésztéses eljárás volt, akkor meghatároztuk azt a számot, hogy legalább 400féle különböző baktérium, ezek között vannak aerobok, anaerobok tehát ez egy nagyon-nagyon összetett világ, és ezek 10-11-en darab. Tehát ezt nem is tudom meghatározni, hogy ez milyen mennyiség. Tehát 10 a 11-en darab van milliliterenként, vagy grammonként a vastagbéltraktusban például. A technikának a fejlődésével kiderült, hogy ez csak a jéghegynek a csúcsa, és ez csak a bakteriális világ. Ugyanígy tartoznak még különféle gombák, különféle vírusok, prevírusok, mindenféle előalakok, és igazán még fogalmunk sincs, hogy mi még bennünk. Tehát például a vastagbértraktusra szokták azt is mondani, hogy ez gyakorlatilag egy külön szerv az emberek. Tehát ez egy annyira összetett és rengeteg funkcióval rendelkező terület. Viszont mióta látja azt, talán nyugodtan mondhatjuk, hogy tendenciaként, hogy az átlag ember állandóan védekezni akar. Miközben tudja jól, hogy kaphat megfelelő antibiotikumot, hogyha szükséges, a kórházban a lehető legmegfelelőbb sterilitási körülmények elérésére törekednek, tehát, hogy tulajdonképpen olyan nagyon valós veszély nem fenyegeti, de ennek ellenére valahogy mégis elkezdtünk egy háborút, és minden sterilizálunk, ha csak lehet, levet. És víztisztítás és kézfertőtlenítés, használati tárgyak fertőtlenítés, A szerintem még a fokefét is fertőtlenítjük lassan. Igen, vannak Fok -e -fe készülékek is, tehát ez valóban igaz. Tehát nyilván egy alapvető tisztálkodása szükség van, és különösen, hogyha régen, a középkorban, vagy akár az újkornak az elején lévő nagy járványokra gondolunk, illetve napjainkban a fejletlenebb területeket, hogyha megnézzük, tehát hogy valóban arról van szó, hogy a közegészségügy nincs a helyzet magaslatán, tehát az ivóvizeknek a kontamináltsága, vagy az élelmiszereknek a kontamináltsága, vagy a higiénés szokásoknak a nem betartása, nyilván szerepet játszanak Ezeknek a járványoknak a terjedésében. De egy fejlett világban, tehát ahol azért a normál körülmények biztosítottak, megfelelő tisztaságú és természetesen ellenőrzött ivóvízhálózat van, megfelelő csatornázás van, az élelmiszerek megfelelő biztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljenek. Tehát gyakorlatilag napjainkban, normál esetben, egy fejlett országban túlzott, és egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy hisztéria, hogyha túlzott mértékben szeretnénk fertőtleníteni mindent. Tehát kell használni normál kézmosást, fogmosást, fürdés, de ezeknek a túlzott mértéke egyáltalán nem biztos, hogy a kíváncélt fogja elérni. Hiszen ezeknek a túlzotta, nagyon gyakori alkalmazásával akár azt is elérhetjük, hogy a normál védő úgynevezett barátságos baktériumokat is elpusztítjuk, amelyek egyébként szükségesek ahhoz, hogy védjenek minket a potenciális patogének ellen. Tehát termelhetnek olyan enzimeket, amelyek egész egyszerűen például a bőrfelületen elpusztítják azt a baktériumot, ami esetleg káros lenne számunkra, viszont hogyha ezeket így teljesen megsemmisítjük a felületeinken, akkor gyakorlatilag nyitottá válunk arra, hogy az egyébként talán annyira nem is virulens egyéb mikroba meg tudjon tapadni és akár fertőzést tudjon okozni. Egy nagyon Aellemző példa hölgyeknek nagyon sokáig, nagyászok, maximálisan javasolták a hüvelyöblítést. Ennek a történetét, hogy az irodalmát is, hogyha áttekintjük, akkor gyakorlatilag normál esetben a túlzott hüvelyöblítés például az akár káros lehet, hiszen az egyébként ott lévő normálisan, genetikailag, hormonálisan termelődő normál flórát folyamatosan eltávolítjuk, és ezzel gyakorlatilag teljesen védtelenné tesszük az adott területet. Tehát ennek már egyértelmű irodalma van, ami ennek a káros hatás. ]át bebizonyította. Mi az, ami kifejezetten káros a bőr PH-jára nézve? Mi az, amit kerüljünk? Mert gondolom a 20 órás vízbenázás sem jó, a tisztálkodási szerek, az zömmel azért nagyon lúgosak. Pont a baktériumok elleni védekezéshez pedig egy kicsit a normál, vagy a savasabb, tehát a másik irányban lévő ph jó felület az, ami szükséges lenne. Tehát, hogyha ezt így folyamatosan tönkretesszük, folyamatosan károsítjuk, akkor megint csak ablakot, vagy ajtót nyitunk a mikrobák számára, nem beszélve arról, hogy a normál bőrfelületet, tehát annak az épségét, amire szükségünk van, hiszen így születtünk, tön Dérsek keletkeznek, és onnantól kezdve sokkal könnyebben átjutnak az esetleges potenciális mikróbák. Tehát ez feltétlenül kerülendő. Sok az ellentmondás a mostanság népszerű antibakteriális szappanokkal kapcsolatban is. A Korea Egyetem kutatási eredményeinek kivonatát az Index publikálta. A tanulmány arra jutott, hogy a triklozán, az antibakteriális szappanok egyik gyakori hatóanyaga, valójában nem bizonyul jobb fertőtlenítőnek, mint a hagyományos szappanok. Az egyetem kutatói először magukon tesztelték a hatékonyságot. Triklozánból a törvényben megengedett maximumot használva és az átlagos tisztálkodást szimuláló 20 másodperces kézmosás után megállapították, hogy nem volt különbség az elpusztított baktériumok számában. A triklozános szappan csak a kézmosás után 9 órával kezdett el nagyobb hatékonyságot mutatni, de ennyi idő alatt, jobb esetben, már egyébként is újra kezet mosunk. A laboratóriumi teszt után hétköznapi szituációban is bevetették a két szert. Megkértek 16 teszttalanyt, hogy mossanak velük kezet. Ekkor se tapasztaltak jelentős különbséget a kétféle szappan között. Igaz lehet -e az állítás, hogy az adott szer elpusztítja a létező baktériumok 99,9%-át? Ez egy aranyos kérdés, mert éppen a héten tartjuk az orvostanhallgatóknak a sterilizálásos gyakorlatot, és azt kell megérteni, hogy van a sterilizálás és van a dezinficiálás, tehát fertőtlenítés. Ami steril, az azt jelenti, hogy abban nincs, mai tudásunk szerint, semmilyen kimutatható, kitenyészthető vagy bármilyen módszerrel felfedezhető mikroba. Tehát ez a steril. Most ilyen steril anyag nyilván bizonyos esetekben alkalmazandó, műtétek során, tehát ennek megvan a maga területe. A fertőtlenítés per definíció azt jelenti, hogy Csökkentjük. Csak csökkentjük a mikrobáknak a számát. Természetesen a különféle fertőtlenítőszereknek a spektrum az, hogy milyen típusú mikrobák számát képes csökkenteni. Ez függ attól, hogy milyen szert alkalmazunk. És az, hogy milyen szerte alkalmazunk, nagy mértékben függ attól, hogy milyen információk jutnak el hozzánk. Ha csupán csúnya, romlásunkra törekvő apró gonosztevőkként tekintünk például a baktériumokra, akkor nem csupán az undor, hanem a félelem is megjelenik. De miért jó a láthatatlan ellenség? Gáladrian pszichoterapeuta. Azért ezeknek van reálisok, mert azért ezek a mikroorganizmusok betegségeket terjesztenek és gerjesztenek, tehát ez az alapja az egésznek, tehát azért mindenki kapott már fertőző betegséget, sőt tudjuk, hogy vannak halálos fertőző betegségek, tehát az egész félelemnek van egy ilyen nagyon reális alapja, hogy ezeket el akarja kerülni, nem akarunk megbetegedni. Ezen kívül, hogy most például sokkal több tisztítószert használunk, hogy általában egy háztartásban. A tisztaságképünk az sokkal kifinomult lett, és ugye sokkal több elvárást támasztunk, hogy mi a tiszta. Milyen legyen a tiszta a ruha, milyen legyen a tiszta eszköz, milyen legyen a tiszta vécé adott esetben, vagy egy tiszta szoba, mint mondjuk akár 50 évvel ezelőtt. hogyha túlzottan letörölgetek valamit, vagy fertőtlenős be kell fújnom valamit, hogy ne legyen olyan a kezem, vagy a kezemet állandóan le kell tisztítani, hogy nehogy elkapjak valami betegséget. Ezek mögött én azt gondolom nagyon sokszor már túlzás áll, és hogy egy olyan fajta szorongás, hogy félelem, hogy nagyon beteg legyek egy túlzott aggodalom. Ami nem valószínű, reális. A betegség végül is egy természetes része az életünknek. Tehát el kellene fogadnunk azt is, hogy nem mindig vagyunk 100%-osak. Akkor miért annyira fontos, hogy ne legyünk betegek? Hát hogy ne legyünk betegek. Egyszerűbben megfogalmazva, azt, hogy egészségesek legyünk és hogyha egészségesek vagyunk, akkor ez már kapcsolatonak nagyon sok pozitív fogalom, hogy szépek legyünk, tiszták legyünk, ruháink is szépek legyenek, rendezettek legyünk. Ez kapcsolódik egy olyan elgondolás, hogy egészséges vagyok, akkor talán magabiztosabb is vagyok. Ha magabiztosabb vagyok, akkor már sikeresebb vagyok. Tehát hogy ezért a dolgokról, hogy ne legyünk betegek, és egészségesek legyünk, egy csomó olyan fogalom is ráfűzhető, ami viszont nagyon nagyon fontos és érték. és ezt az értékét, mindenki törekszik elérni. Sajnos az elmúlt évtizedekben megszaporodott azoknak az embereknek a száma, aki nem érzi helyén magát a világban, nem érzi biztosnak magát abban, hogy jó az, amit csinál, szereti azt, amit csinál, sőt önmagában sem biztos. Akik nagyon könnyen tudnak félni akár bármitől is, hogy azt mondják, hogy az ijesztő. Mert ahhoz, hogy egy bátor legyek, ne féljek valamitől, ahhoz kell egy egészséges önbizalom, hogy tudja, mire vagyok képes, mit tudok legyőzni, mit tudok kezelni. És én azt gondolom, hogy az ilyenfajta szorongások és félelmek, amik úgy általában a jelen vannak, nagyon jó táptalajt biztosítanak az olyan félelmeknek, hogy ne legyünk betegek, vagyis legyünk tiszták, is használjunk minél több fertőtlenítőszert. A küzdelem tehát állandó, de nem hétköznapi. Mi is az igazi kihívás a bakteriológusok számára napjainkban? Kristóf Katalin Sajnos, ugye fertőző betegségek mindig is lesznek, mert hogyha forrásokat nem tudjuk megszüntetni, akkor ezek mindig föl fogják ütni a fejüket. Hogyha egy rutin mikrobiológust és bakteriológust kérdez, akkor a különféle multirezisztens baktériumok azok, akik gondot okoznak. Pont az, hogy talán minden változott a környezetünkben. Rengeteg sok vegyszert alkalmazunk, rengeteg sok antibiotikumot alkalmazunk a növényeknek a termesztéséhez, vagy az állatoknak a kezelésében, vagy egyszerűen csak fokozóként, vagy a betegek fertőzéséhez betegségeinek a kezelésében is óriási mennyiségű antibiotikumot használunk. Ezeknek a hatására kiszelektálódtak multirezisztens mikróbák, amelyek óriási problémát okoznak napjainkban. Csak néhány példa, ugye korábban régről jól ismerjük, hogy az ilyen különféle sorozatokban, ugye a meticili rezisztens staphylococcus aureus, ez az MRSA, de igazán napjainkban a pseudomonászai ruginózák, vagy az acinetobakter akik szintén multirezisztensek, és nagyon nehezen kezelhetők mellett, igazán az az óriási gond, hogy a bélbaktériumok családjába tartozó eserichia enterobakter kloáciék, vagy klepsiallapneumóniek is fölvettek olyan rezisztencia mechaniz mivel gyakorlatilag a ma palettánkban lévő antibakteriális terekre rezisztensek, tehát az összessel szemben. És az óriási kihívás a klinikusnak, hogy hogyan lehet ezeket a betegségeket kezelni. By me. Hagyjuk tehát a felfedezést és a védekezési mechanizmusok kialakítását az orvostudományra. Gimesi Júlia Ludvidre infektológussal beszélgetett. Nyilvánvaló a következő ilyen probléma, hogy mit lehet csinálni. Ez az úgynevezett kontrollnak a kérdése, tehát hogyan lehet, milyen módszerekkel, milyen infrastruktúrával, milyen hozzáállással lehet leginkább megátolni, hogy a már kialakult rezisztens baktériumok elterjedjenek. A fejlett országokban erre hihetetlen nagy figyelmet fordítanak, egyszerűen annál a kérdésnél fogva, hogy a kórházban szerzett infekció, vagy ilyen multirazisten baktérium által okozott infekció, ez betegbiztonsági kérdés. És hát amit nem lehet hangsúlyozni eléggé, azok a nagyon kontrollált alkalmazás az antibiotikumnak. Tehát tényleg akkor írjak fel antibiotikumot, amikor a betegnek tényleg infekciója van. Na most természetesen ehhez ismerni kell mindenkinek az infekciókat, nem csak az infektológusoknak. Tehát nem véletlen alakult ki a nyugat Európai Országokban, az Egyesült Államokban, az a rendszer ahol a Nagy Kórházhoz hozzá tartozik egy olyan infektológiai részleg, amelynek a tagjai rendszeresen konzultálnak a többi osztályokon. Tehát az infektológus belefolyik a fertőzésben vagy lázas állapotban szenvedő betegek kezelésében. Ez a modern infektológia, ami egyelőre sajnálatos módon hiányzik Magyarországon. Természetesen rengeteg kutató is dolgozik azon, hogy megoldják ezt a problémát. Vajon milyen fő gondolatok mentén folynak ezek a kutatások? Egyrészt megélénkül talán azon antibiotikumoknak a fejlesztése, amelyek a meglévő antibiotikum csoport származékainak módosításával keletkeztek. Tehát meglévő antibiotikumokat próbálnak kémiailag változtatni? Igen, igen, úgy módosítani, hogy hatékonyabb legyen. Ezekből belátható időn belül piacra fognak kerülni. természetesen nem lesznek olcsók. A másik tendencia, ami előtérbe került, az a megelőzés kérdése. Óriási vakcinációs programok vannak a világban, felismerve azt, hogy az idősek a különböző alapbetegségben szenvedők fokozottabban hajlamosak a fertőzésre. Tehát, amit lehet megelőzni, azt próbáljuk megelőzni. Tehát a következő ilyen trend a vakcináknak a fejlesztése. Aztán emellett hihetetlen hogy az érdeklődés, de ezek azért még nagyon kísérleti stádiumban vannak. Azon módszerek iránt, amelyek valami egészen más utat keresnek a baktériumok ellen, mint a hagyományos antibiotikumok, de hát ezek még inkább csak kísérleti stádiumban. Például csak egyet mondok, mert ez rendkívül szellemes, a baktériumok is kommunikálnak egymás között. Tehát különböző jelző molekulák kibocsátásával összehangolják a működést hogy most nyugi van, és most nem csinálunk semmit, mert kevesen vagyunk, vagy most már elég nagy a számunk ahhoz, hogy mondjuk egy fertőzést indítsunk. És például vannak olyan kísérletek, amelyeknek az a célja, hogy ezt a kommunikációt megzavarják, és így próbálják megoldani a fertőzést. De vannak olyan lehetőségek is, úgy néz ki, hogy a szervezetünkben természetesen meglévő baktériumok elleni védekezésben részvevő fehérjékből szintetizáljanak olyat, amely elég hatékony ahhoz, hogy gyógyszerként be lehessen adni. Tehát megpróbálni egy szervezetben meglévő mechanizmust megerősíteni. A másik pedig, hát a kutatók megpróbálnak mindenhol, ahol eddig még nem kerestek új antibiotikum és refogható baktériumot találni a földben, a tengerfenéken, mindenhol, amely talán majd segít valamit a jövőben. A tudományhangjai mai adásában a mikrobákról az ellenük folytatott sokszor káros, laikus módszerekről hallhattak. A szerkesztő kisrita volt, munkatársak Nagy Györgyi, Németh László és Varga János. Köszönjük figyelmüket!